Dođite k meni! Odabir objava iz otkrovenja kako ga je kroz unutarnji glas, a u skladu sa obećanjem gospoda iz Ivanova evanđelja poglavlje 14 stih 21 te poglavlje 16 stihovi 13 i 25 primila Berta Dude. Objava broj 5508 15. listopada 1952. Dođite k meni. Svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni, možete pronaći utočište u mojim rukama. Jer moja ljubav želi prigrliti svih vas. I nitko tko dođe k meni u njegovoj nevolji i apelira mi za pomoć, neće s moje strane biti odgurnut nazad. Ja želim utješiti i dati snagu ja želim iscijeliti rane i osnažiti slabe. Ja želim probuditi nadu i utjehu u svim srcima. Ja svima želim podariti moje blagoslove, jer ničija se duša ne može oporaviti bez milosti. Dođite k meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni, ja ću vas odmoriti. Međutim, netko tko je slab u vjeri, Može dobro čuti ove riječi, ali ih on neće prihvatiti kao da su također njemu upućene. On će nastaviti nositi njegov teret, kojeg bi ja rado skinuo sa njega, da mi ga on predao ruke. Dođite k meni. Vaša vlastita volja vas mora nagnati k meni, jer ja jedino postavljam teret na vaša ramena tako da pronađete stazu ka meni. Svaka je nevolja laskav poziv od strane vašeg nebeskog oca koji u njegovoj ljubavi žudi za vašom ljubavlju, za vašim dolaskom k njemu, kako bi bio u stanju ugoditi vam. I time, psihološka nevolja će vas također voditi kameni. meni. Vi mi trebate povjeriti sve, jer moja je volja da me upoznate sa onim što vas muči. Treba priznati... Ja znam sve vaše nevolje i probleme, ipak ja vam jedino mogu pomoći kada mi ih predočite, jer moja je volja da se vi ponašate kao djeca s oca. Moja je volja da se vi uvijek zaputite stazom kojom kreću sva dobra djeca, stazom do oca koji ih u njegovoj ljubavi želi osloboditi od svake brige i poduprijeti ih pod pomaganjem i savjetom kako bih bi usrećio sada i nađite utočište u mojim rukama u sva vremena. One će vas zaštitnički odbraniti, nositi vas preko litica i kamenih tjesnaca. One će se sa brižnom ljubavlju pobrinuti za vas sve dok živite na zemlji. Položite vaše povjerenje u mene uvijek i za uvijek, jer ja neću nikoga otjerati od mene, čak ako su grešni. Ja vas želim osloboditi od grijeha i krivnje. Samo dođite k meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni. Zazivajte moje milosrđe i ja ću uslišiti vašu molitvu. Ja ću protegnuti moje ruke ka vama da bi olakšao vaš put ka meni. Jer ja vam želim pomoći i iscijeliti vas. Ja želim ugoditi bolesnima i slabima, koji više ne mogu pomoći sebi samima. I svi vi trebate prepoznati u meni onog koji vas je iskupio poradi njegove beskrajne ljubavi spram vas. Amen.